Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah. Salat u sselamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhuratona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa lavdata dhe bekimet qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrojmë dozë po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall në përshkrymin e gjennetit ashtu sikur që në kalemruar për të Zotë Gjellë Gjellë hu dhe pegamberi sallallahu aleyhu sallam normalisht sikur që kemë pësasht, e kemë përmendur gjennetit edhe pëse është nga kryesat e Allahot a Zotë Gjellë që në është fshehur neve nuk kemi qasjen ten nuk mund të gjem nuk mund të zbulojnë me gjithat a i egziston realisht për ndaj fakti që nuk shihet nuk nënkupton se a i nuk është realitet për këtë arsye më ndaj që gjithmon do të kemi parasysh realitetin egzistencen e këti vendit të bukur në anën tjetër të të kemi përmandu në gjithashtu se sotë që tentojmë të thurrim për shkrimë të prezantojmë të të marrim shembull për këtë vend, do të jetë pa mundur që realisht të arrijmë drejt ajo që ka të bëjë me këtë vend, nga se asgjë që është në këtë botë e që ne në basë të kësaj njëjë gjërat nuk është e ngjajshme me atë që realisht Allahu e ka përgatitur për optetin xhennet. Zë e treta që dua ta përmendin këtyrja është se ne dhe të mund të marim disa nga përshimet e përgjithshme, por nuk duhet të mjaftohemi me kaqë. Duhë që gjithë kush për neve të vazhdojnë me tutje, duke lezuar vazhdimisht nga burimi i pashtershme i këti përshkrimi, e që është fjole Allahu dhe fjole a pejgambirë, sërë Allahu a.s. Andaj, kush dëshon që më te e për të zgjeruat në këtë përshim dhe të ketë gjithë mund të freskët Dhe ta këtë gjithë mund pranë veti E këshillaj që të ledzën surët e Koranit Ku Allahu Gjallahu Ala ka përshuar këtë vend të bukur Vë që nërështë surën El Rahman Dhe surën El Waqia Dhe surët e njajshme ku Allahu Gjallahu Ala ka përshuar në detale disa nga Ato që kanë bin me këtë vend Dhe sa ndua që disa përshimet bërësizmet i bëjë sëtë Para juve duke filuar me portat e gjenetit nga të cilat dhe të futen njerëzën gjenet. Normale si kurse gjdo vend, si kurse gjdo do të kshilë shtëpi e ka port në vend nga të cilat hyjet. Edhe gjenet i ka portat e veta dhe i ka dyrët e veta. Se i përket numrit të këture portave dhe hyrjeve dhe dyrëve ka një hadith që ka thënë sallallahu alaihi wasallam se ato janë tetë dyrë. pse janë tetë nuk janë nëntë nuk e di. dhe nuk duhet që të diskutojmë këtë drejtë. Mjafton që Allahu ka lemuar për këtë dhe janë tetë. Kjo është e para. E dita që ka të bëjë me portat e xhenetit është se njerëzit do thotë Do të futen varësisht nga veprat e tyre Qëka <coughs> nëmë kuptojnë varësisht nga veprat e tyre Normalisht, gjithë njëri njëtë në kësaj bote I krynë obligime që i ka ndi Allahot Më ndoj gjithë njëri që e mëritan dhe shish problem e fitan gjenetit Nuk ka mëmëzit të bënë këtë pa i kryjë obligimet Pas obligimeve Gjdo kush pëj muslimanëve, gjdo kush pëj besimtarëve të drejtë, është i theksuar një vej për mëte, për ndonë shtasën vej për në tjetër. Për ndaj, a ka njerëz që kras muajt Ramazan, agjerojnë pas taj edhe më tutje, ditë të tjera? Ka. Pa ka të atyri që mjaftuat veç me Ramazan? Ka. E këta që agjerojnë pas Ramazanit, agjerime në afile, vëlletara, A nuk kuptan se këta gjithësëse janë të theksuar edhe në namazin në file, ju nuk do tët të, ka më ziqët të tjere që nuk janë të theksuar në agjerem janë të theksuar në, në namazin në file e ata që nuk janë sa duhet në namazin në file të theksuar janë të theksuar në është në kërkimin e dies ose në shpërndar në saj ose në sadaka ekshtu balan nga punët e shumë ta prendaj Varsisht një riu nga cila port Nga cila vepër doatëm është i teksuar Do t'i mundëso që nesët të futët në portët e gjenetit Të pegamberi sallallahu athëm Sa për ta ilustruar këtë që e përmenda Ne ka përmendur portën e qojtur rejan Nga e cila do të futën e gjeruasit Rejan vje nga emni ose nga një kuptim Në gjionë në rabë që është el rej el Rej në gjionë në rabë është Kër njeriu nga etja e madhe, vijet e ujë dhe ngopet me ujë Dhe tëtë e shuan etjen me ujë Për ndaj rej i thuhet shuarjes e etjes Për ndaj edhe kjo port e ka marë emnin shuarja e etjes Nga se ata që janë theksuar më agjerim Beçadisht në ditit me vap Ku me dëvërtet janë tharë busë të tyre dhe gjuhë të tyre Nga agjerimi për hirtë Allahot Ata e merituin hyrjen stësiali, një ndërim të veçan të futën nga portë e që uajtur rejën. E kështu më rrët me portët e tjera më rrët që janë përmenë haditë të pejgamberit sëllë Allahusallem. A e që interesantë të djetë është se pejgamberit sëllë Allahusallem kër përshuar vëtëm njënë nga këto porta, përmenë se gjërsia e se është shumë e madhe. Dhe dhe tëtë në disa dite është përshuar gjërsia e këtyre v e çka dallimin e përshkrim. Dhe ky dallim nuk është nuk është do të thot ai që mund të prodhon ndonjë kundërshtim me sadithëve, por dijetarët e kanë shpjeguar në forma të ndryshme. Për shembull, ka shpjegimë se mës dy porta, sikurse ka thënë pejgamberi sa sallallahu, thot një portë ka dy dyrë që hapon dhe mës dy dyrëve ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi dhe ko dallim sa mesmikës edhe busra busra është vend do të thotë sam do të thotë zgand larg e aq ko do të thotë dallim mes dy dyrve -dy, kur hapo dy porta vjen i jon por ko për shkrimë që kanë on hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se gjersia një porte është sa mund të kalon një kalorës 40 vite duke kalëruar pa dalë Podurso se 40 vite është shumë më e gjerë se ajo ja që është mes Mekës dhe Busros. Kjo s'ka kundërshtim me zvetë, por mund të themi se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem ka përshkuar një ditë se është kaq e tetë më e gjerë këtu në rob. Dhe gjithashtu ka një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem se ummeti i pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem do të futet nga një portë në anë të djathtë e veçantë djath, për hyrjen e tyre në xhennet. E pastaj pastaj futen nga porta e përgjithshme, pastaj në portën e ndara mbrapa para se gjenet, të vutin xhenet, bëhet klasifikimi në bazë të veprave. Dhe në bazë se si kuptuohet se çka ka një portë e madhe e përgjithshme apo dy, e pastaj pastaj janë portat e ndara para se të gava veprat. Sidoqoftë, thash kjo është guide, mirë po jap të kuptohet për mbarëshkin dhe mbarësinë e klientit, para mendoj kur vetëm portat e ti janë sa mund të kalon kalor si 40 vjet duke kaluar. Et çforta për mëna pra çes branda. Zakonisht dera është pjesa më e vogël e një ndërtime. Nëse marrim kët xhami apo edhe e shikojm hapësirën brenda saj, cila argjë më e vogël këta janë dritarët e dytë, ngasë hapësira për tu shquizuar pastaj do të jetë më e vogël se dytë. Nuk paramendohet me ku dytë më vëllaja ka një sfutë ndersa hapësirat shquizimet jetë ngushtë. Kjo s'paramendon Por në qofë se shumë dyrë të mdaja, kjo nga ljudan se kushë e disa është hapësire e madhe vrena pasaj. Andaj, kjo e me këtu për një gjërësi të madhe, të medverët, të pa imaginua nga ona ju, për këtë vend të bukur. Gjithashtu e përmenda se hyrja nga këto porta bëhet versin nga veprat. Mirë po, a ka mundësi dikuj tijipet mundësia që të zgjelë të fudin nga cila port danë, është të mundëshme. Nga se ka mundësi që njerëzit tash Të jenë të theksuar në disa vepra Por ka mundësi që njerëzit jenë të theksuar Në shumë vepra Jo një një ose dy Por në shumë vepra Dhe Allahu Gjallahu Allah si pasoj E lëjlëshmërisë veprat e tyre Dhe se janë theksu në shumë vepra Tua mundësën që të futin nga cilat dirë dëshiroj Ma një për këtë ka një hadith I peganberit sëllallahu a të sellem Cili ka përmendur se Një grua e cilë i falë pes kohë namaz I falë pes kohë namaz E ruan ndirë në saj Dhe e respektën burë në saj Do të futë të në gjenët nga cilat dira i o dën Parë më nda kjo Do të skacin e theksuar në vipër të saktuar A mirë po Këtyre tri vipër i ka nejtë gati Namaz në ka falë me ku Në ndirë në saj të ka ruajtur Dhe burë në saj ka respektu Do të futë të në gjenët nga cilat dira i o dën Në t'jivit mundësia nga cilat dhe dhe dhe dhe dhe futet në, në gjenet Pëndaj, futja në gjenet Thasht bëhet për mes portave Dhe këto porta janë tetë Dhe kjo është shërimi tyre Para së t'ka letin një përshkrimtet e irodhës E një gjithë për portat Dhe për dyrët e futet në gjenet Në malisht Besimtari tash me duhet që Të jetë Një mjeshtër I përgjilës së deres ka dhe të futet Në qëfar kuptimi normalisht kur flasëm për agjerimin për shëmbull ose për namazin po i marë të dhe adurime si të përgjithshme dhe më të zakënshme nga në besimtarve dhe qovë se ne më jaftohemi vetëm me Ramazan ose me 5 vakte a po dyre nga shpesoj me i ne do tjenë me të vërtit numëri madhë njerëzva tje për shfarës uje për shkak se shumë ka që falën dhe shumë ka pasë që janë falën Dhe shumë ka që agjerojnë Ramazan Dhe shumë ka pa po se kanë agjerojnë Ramazan Jo shumë kuptim të të tjereve Por në përgjësi Prej kur është bo obligim agjerimi Ka shumë që agjerojnë Ramazan Në në tjetër, kër bie fjere për na file Për namaz në file Për agjerojnë na file duhet tëmë A ka ma shumë të atit që agjerojnë dimrit apo verës Dimrit, dit ashtë me e shkurt Apo nuk ka vapë Edhe këtu mund, tjetë, mund tjetë, të jetë mund të jetë, do thotë një numër i konsiderueshëm atyra që shpeshojnë të futen nga dera Ryan. Mir po kur bie fjora për agjrimin nafile verës të koma pak. Shumë ma pak agjerojnë apo tash nëse marrim tersin e agjruzën të fars, më fillojnë të zvoglohen në dimër. Nuk janë tramazonit ata që vazhdojnë agjrimin në dimër. Por edhe këta dimri shkojnë duke u paksuan, ëh. Aje limën e verës. E dietart kanë thënë bunga ata që do do, do nga persia fillojnë të paksohen. Sa më pak apo aq më e lehtë hyrja nga porta ku do të më jetoj. Andaj ka porta ku kanë njerëz më tepër, turmë më të madhe njerëzve, ndoshta ka porta ku ka pak njerëz. Andaj mund do të ti hapësh gjithë vitin një portë ku ti e shësësë nuk ka shumë njerëz atje. E si më ditën ku ka Shikoj e kohë ku në kur ti po jetën Dhe shikoj e adhurimet e njerëzën e atë kohë Apo, mundohë që gjithë mund tjesh Në ato adhurime Ku njerëzë ku e kunishtë janë të hutuar Për balë atyra adhurimeve Sikur se ata shë agjerimi i verës Ose namazë i natës Sëtë për shembul Ata që i falin 5 kohë nuk janë shumë Por më gjithët janë i numër Apo, ndërsa ata që falin Namazë në file gjatë ditës Këte janë edhe ma pakës atë 5 vakët e që por ata që prishin gjumin natën me fal një 2 orë, qoftë prit Allah ose 3 orë ose 5, kta ndonë më pak. Andaj gjithmonë mundom me kon nga ata që më pak tit. Apo çdo herë kur të futesh nga porta e xhelet të futen nga një dërrë që më dë vërtet nuk ka shumë turm njerëzave, apo duhet shumë njerëzën kur vot. Kur ka turm njerëz që futen kanë i vënë ku ka. Pak më shtir, pak më pak që ka futen njerëz atë. Andaj Kjo është një mjeshtri që kështë me qenë mirë me e zotnu besimtarë dhe besimtarja për tja siguru një hyrje më të let dhe do më dhonë më të garantuar nga këto portët e gjenitit si të qoftë Allahu Gjellewala ka pregadit tëtë të hyrje porta që kuptimi të yrështë si kurse e përmenda kër futën banorët e gjenitit gjenet pa të shumë sa të do të, të gjen atë që si kurse e ka thënë pejga mërë i sasallëm Për kondër gjitha përshimeve, kur futën gjenet, atjet dhe gjen atë që syri kërë se ka pa. Po. As veshë se ka në gjuar, madje as nuk ka pa, po, mëzit ta imaginan mendja e njeriut. E qëfar gjen atje? Gjen bukurite, lumejve, e të drunjve, e të ushqimeve të shishme, e të pijeve të drushme, e të palateve, e të gjireve të shumë, të atë bukura që janë në gjenet. Se përkat për, për shkak të morëm disa shamba se trash nuk punum ketni për shumë, për shkak se jemi duke bënë një prezantim të përgjithshëm të kësaj bote, por sa për të ilustruar diçka kjo bukurie. Kur flet Allahu xhelleu ala për lumënit e xheneteve përmend desorosta tajrimi tahti al anhar. Do të thotë që nënte, nën xhenete nën rrjedhin lumëtit çkanin kupton kenën te. Për dalim nga kjo bot, rjedhja e lumit menjanë dallon terrsisht. Si rjedhën lumit në këtë bot, rjedhin fillimisht mbi tokë, apo dhe e dyta kanë shtratë që i mbrojnë lumen nga vërhime. Apo çdo lëmë ka shtratën e tij dhe ky shtrat e mbron lumen nga vërhime. Dhe në momentin kur vërhën lumi Pas ta i bëhet i dëmshëm, nuk është me i dobeshëm si kurse ishte, kur është në brenda shtratët të ti. Ndërso në Gjernet, Allah u përshkruan një mënyrë të qëdismet të rrjetës e lumenve, që është tehtiha, nën tehtë, do tëtë nën atë shtresën ku njëri shkelin. Ka është një shkelin, si që është kërse përshembul, tjetë një si përfaqë e qelqt, apo e kristalt të shkellqen, e nën te është çrjedh. Po do të di që kjo është më më më e bukur shumë se kjo formë që ne i njohim të rjedhës lumëve. Dhe gjithashtu ajo që Zoti ka për shumë rjedhë lumëve është një jenet se nuk kanë shtratë, por rjedhën pa shtratë. Edhe Allahu ka përcaktuar kufin që mos të vërshojnë, sikurse vërshon lumin e jetës në kësaj bote. Dhe gjithashtu nga aja që është për shumë nga bukuria e lumëve në xhenet është se Orientimi i lëvizjes së rrjedhës bëhet sipas dëshirës së bësimtarit e jo sipas rrjedhës së lumit. Për shembull, këtë bot, lumi ose ose ose deti e ka një rrjedhë të nuk mundsh më ndryshuar, qito e ka. Mund një njeri me ndonjë dig, për shembull, e hap një kanal dhe degëzohet lumi, por ai ka një rrjedhë të postë sundekthentash ndikundertën apo ose me kthy komplet në anën e caktuar kët nuk mund ta bëj interesisht me një lom të thjeshtë të kësaj bote. E paramendoj për lumenjtë e mbarë që në xhenet Allahu xhalla wala e ja ka mundsuar që kontrollimin e lëvizjeve rjedhës ta ketë besimtarin me gishtin e tij. Sikurse ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku përshuohet se mundësia ekziston që besimtari për shemb ta ndryshon rjedhën e lumit të tij në vendin e xhenetit ku është ai. Para më ne kët mundësi të mëdha dhe para ne kët kanceri rjedh fillimisht për mi ose për funë pa shtretër bukurinë e mëdha, por edhe rjedh edhe aty si mbazësi standard. Nuk të pëlqen me rjedhën kët para sakt ose mjaft ekypo dukë që rjedh në kët drejtim, e ndryshon rjedhën në drejtimin e kundërt apo ka ti dëshirën për treguar se ti e zotënon advent të ersisht ty në kët botë. Ti në kët botë mund ta kesh në pronë Përsham mund një parcelë saktuar, mund të keshë në pronë, përsham ma dhja dhe një pjesë saktuar të lumit, por nuk mund të azotnojnë nga gjdo aspekt, apo? Nuk mund të azotnojnë nga gjdo aspekt, nëso në gjennet, Allah u gjennë lewala për t'iknaqë besimtarët maqua ka dhenë, u amundëson që të azotnojnë nga gjdo aspekt, a që është atje, ma dhja dhe rjedhë në lumit të, të gjennetit. Dhe lumit e gjennet nuk janë vetëm nga uji, si kurse në këtë vot, apo Ta është ka disa dalime, disaj përmena Dhe një nga dalimet është Se në këtë botë na kemi dhe gjuar Se ka lumë nga ujë veç Apo, kur përmenet lumit Qëka të shkon men ty, po lumit për ujët Ndërso në gjenet A ka lumë vetëm nga ujë, apo nga të që të të tër Jo, ka lumen edhe me Përmbajt e të të të tër Si kurse ka thënë Allahu Gjallewala Në surën Muhammed Dhe në surët e të tjera të nëgjeshme ku Allahu Gjellua përshuan lumejn dhe përmbajt e lumejve dhe përmenë se ka lumejn po nga uj i shishëm dhe i kënsëm dhe gjithashtu të lumejn nga qumshti qumsht që rrje dhe lume apo për qumsht që nuk prishet kur i kap Allahu Gjellua do komponentit dhe mjaftur që kur nuk prishet pas taj u enharun minë Asëllin Mustafa Allahu thot dhe ka Lumej nga mjol të e kulluar E pasër, e qiltëm Apo lumej që rrjidh me mjol Para mëna Allahu të nësa është i madh kjullum Dhe i tërri është mjol që rrjidh e shishme e gjenetit Dhe gjithashtu të lumej nga O enharun min khamr Dhe lumej nga vera Jo si kurse kësaj bote që de E dhem koka pëj saj E hum njëri u kontrolën E dhem të në shëndet rad, Aja është një verë tjetër E pregaditur ekskluzivesht Për banort e gjenetit Dhe aja është nësasi Dhe ta që rridh i lumenit Që besintarit të knaxët në toaftën Nga jo ja që është përmenë gjenet Gjithashtë të nërodhatër është Të shumë të që i përmena Por është Dronit Dhe pëmët Dhe kopshte e gjenetit Kushtet Allahu Gjellihona për, për shumë për pëmët Dhe për drujt e gjenetit është një përshkim baramend Dhe se si më të vërrejt smush në paramenu si për. Dhe përmenen drujt në format në ndryshma Për shambull një dru Sa të përgambir një sasallëm Hija e të cilit nuk mund të kalohet Edhe në qofë se kalohet Udhëtën 500 vite Aftën 500 vjetë një me kalu me kalli me adhon Allah mundësit 500 vjetë me kalu nuk ka mundësit me e kalu hien e të drunit sa është i madha i subhanë Allah qëfar bukuria është e një dru hatashën i madhë që bënë këso hie që me 500 vjetë nuk mund të kaluat me kallin më të shpejt që mund të nget njëri unjet në kësaj botë e to pas taj që të drunit që nga ta dalin lumejt dhe nga ta rjedin lumejt e kështë të më rar që janë përshuar ku tjegullat dhe tullat e këtëme palateve nuk janë sikur dhe të kësaj bote por janë do tëtë nga ari dhe nga arghendi parëmnoj i tërë palate ndërtuar nga ari por ari vetëm emni ti është huazuar nga kjo botë nërse azë nuk ka të përbashkët me ari dhe me arghendi e kësaj bote dhe bukuri tjetët shumëta që Zotë Gjelleora i ka përmendur i dhe me këtë vend e që unë thashe dhe me heret gjitha këto që mund të themi ne përfundojnë por nuk përfundojnë asni herë përshimi gjenetit përndaj ne duhe që gjithë mund të i këthemi ati përshime që Zotë Gjellua ka folë për te dhe krasë kësaj të nërëllënë të marë nësëmsime që duha ta përbjullon me to këtë legjera të satshme gjithë këtë përshimi kësaj bukurije që Zotë e ka përmerë në gjenet a po, fillimisht dalën me zvete qëta këtu bukuri dalon njëra për i tjetërës, apo? Dalon njëra për i tjetërës, dhe në qovë se dëshuim me e bu kategorizimin e begative në gjenet, begatia më e madhe e gjenetit në rëzër është mundësia për ta pa Allah në zogjel. Kjo është begatia më madhe dhe knësia më madhe, dhe kjo është ajë që të parët tonë mësë shumë të e kanë lakëmuarë. Ase vërtetë se ti u ke shilumë, e ti u ke pallati, e ti u ke pema e drunë, e kopështi, gjithçka këtu ti u ke është e vërtetë. Ti u ke mundësia për të qenë në një vend ku kimë kuon prietësisht në qofëdhje, e ti u ke mundësia për me qenë në një vend ku nuk ka smundje, e ti u ke mundësia me qenë në një vend ku nuk ka mardhje, më po ju është ja më e madhe është për ta pa Zotin Gjaleula që ti e ke adhuruar dhe atij u ke përkushtuar dhe u ke ndërtuar jetën në kësaj bote. Po normalisht ndonë kët nuk mund më kuptoj pikëse çu çu ndodh kjo, dakë nuk e din. Por Allahu xhallala e ka përmendur në Kur'an se shpërblimi i banorëve të xheneit është mundësia për ta pa po Zotin xhallahu ala kur të largohet perdia e nuhrit e dritës dhe u mundsohet besimtarit të kohaqem duke shikuar në Zotin xhallahu ala që e ka dhuar jetën e kësaj bote. Kë nuk mund të imagjinohet asdo imagjin të pikëse botë është gjithmonë e dështuar. Përfundon me dëshpërim, s'ka mundësi por s'pa ku e knaqë shpirët në besimtarit kjo mundësijetën. Prandaj, për këtë edhe jam përmaluar me të modet parët besimtarit e drejt, apo djetarët e muslimon të mi të zët, e kanë lakëmuar këtë vend dhe kanë jetuar në njën e knacis të, të këti vendi. Prandaj, si kurse ka thonë Malik Ibn Dinar, rahimuhullah, ka thonë, nuk e di si kom mundësi të flendrë hatë njëri qëli, mbita zbukurohet gjellëti vazhdimisht e 9t do të thotë shtohet dënimi i gjellit të vazhdimisht apo por për këtë dënim tek mekaniku po flasim për këtë tjetër apo se besentari më të vërtet posa ta përmend këtë vend posa ta kujtëm këtë vend mendoj që fillon të ndihet tash më ndryshe edhe motivi edhe ambicia edhe vullneti i ti tij për të bë mr Por ju rysh Allahu te zezgjel, për të kërkuar shpëtimin, për të kaluar sporte kësaj bote është tërsisht ndryshe. Dhe kur e kujton çdo gjën kët gjënat, thash është e mjaftueshme, por çdo motiv dhe për çdo mundë, e mbi gjitha kur e kujton mundsin e sikuar në ftyrën e Allahut te zezgjel. Për çka kish me hubli besëtor kët son, andaj këta sy që Allahu ti ka mundsu, apo ti ka dhënë që sot të shohësh bukuritë të kësaj bote, ruaj këta sy dhe mos i njëllës më atë që Allah e ka ndaluar, mos i shëmëtë më atë që Allah e uren, apo nga se rezikën pasaj që mos të kesh mundësi të ashtë njësër Allah në gjallëvala, përshka këtë njëllësës e këtë e syve, më atë që Allah e ka ndaluar. Nuk e shikuar në haram, e nuk e shikuar në gjirat të pista, të nbyta, që fatke zhënë njëmë bërë të shumëta, dhe po e rëthojnë së njëriju nga të gjith për balë gjithë këti rezilëku dhe këty të këshirë ashtë dështirja ti për ta pa Allah u Gjellewala dhe pasaj për ti pa dhe për ti gzu këtë bukurit të shumë ta që Allah u Gjellone i ka pregadit për ta në gjennat unë tash në fillim dhe këtë po e përmjulli se vetëm sa për të ilustruar përgjithisht apo të nuk duha të futëm në detajt e përshrimit nga se këtë po uale gjdo kujtë me juve që ta bënë i vetëmuar me libën e Allah të të të gjennë. Dhe duke me dituar rëth atyre bukurime dhe përshime të mira që Zotë të gjennë Leuala ua ka premtuar juve si besimtarë. Ua ka premtuar dhe ato eksistojnë. Dhe ku sartë që të ledzajsh për bukurit e gjennetit, dje se shumë afër e ki, shumë afër është, apo që ta vjelesh dhe ta karësh këtë bukurit që ti po ledzajsh. Nuk ta ka prëmtu di kusht tjetër pas Allahu ta zogjen E kur Allahu prëmtuan Nuk ka kusht që ka mundësi me endal zbatim në këti prëmptimi Përveç vetës të ndem Vechti e që mund të menal vetë dhe, dhe dhe pe gjenetit Fatkecish me ndë një vepe për të shumtuar Për ndryshe, nuk ka di që të ndal Andaj, lezën e surën rrahman, wakja Madje Bekar, Alimran E surët e shumë të në kuran ku Allahu gjenduar e përshkuan këtë vend të vukur dhe të jetojmë realisht në ndhjene këture zvukurimeve dhe të jetojmë realisht në ndhjene këture joshjeve dhe knatësive e veçanresht në ndhjene përmalimit të madh të shpallimit të madh dhe premis madhore të hyrët gjithet e që është pëmja dhe shikuarit në Allahu në gjelalë hu që e lutë më Allahu në të bare ku talë të në gëzën dhe të në mundësën që Ta këzojmë këtë natësi dhe mësë të privuemi si pasoj e asnjë mëka të shkjelë në jetë në e kësaj bote. Allah u Gjallahu ala në edharë gjërnetin. Në netin, Allah u Gjallahu ala në mundësoj që jetë në e kësaj bote të flasin fjallë dhe të bëjmë vepra që në afrojnë afrë gjërnetit dhe Allah u në ruajnë nga qdo vepër dhe fjallë që në alargën për këtë i venit të bukur. Mëka që pa përfundoj, usër Allah, mëlla Muhammad, mëlla Ali, usë